bəli dərəcə-tostaniya min dərəcələ yəni, qə ima qədərə imanın ikinci dərəcəsi. Çünki biz dedik ki, şeyx 2 dərəcəyə bölüb qədərə imanı. Birinci ci dərəcəni keçdik, keçən dərslər. Və dedi ki, birinci ci dərəcə iki yerə bölünür. Allah təalanın elmi və yazmağı ləvh-ül mahfuzat. İndi Şeyx ikinci dərəcə keç dərəcədən danışır imanın qədərə imana. O da iki dərəcə 2 e, mərtəbədən ibarətdir. Allah atalan, hər şey istəyən olur, bir də hər şeyin xaliqi Allahdır. Yəni qədərə iman kim deyir ki, mən qədərə inanıram? 4 dənə əsaslı olmalı qədərə iman. Kim deyir ki, Assalamu Kim deyir ki, mən qədərə iman gətirmişəm? Dörd dənə əsasın olmalıdır. Ən birinci, qədərə inanan inanmalıdır ki, Allah s.ə. hər şeyi bilirdi yaratmamışdan qabaq kimdə inici? İkinci, Allah s.ə. bunu yazıb. 50 min ilə əvvəl yer göy yaranmamışdan qabaq hər şey yazıb. Üçüncü, hansı ki indi gələcək? Nə olur? Allah'ın istəyini olur. İkinci. Dördüncü də Gələcək ki, hər şeyin Xaliki Allah Subhanı Təhaladır. Yəni, qədərə iman Dörddən əsasın olmalıdır. Birinci, Allah-u Teala elmi ki, hər şeyi bilirdi. İkinci, hər şey yazıb. Üçüncü, hər şey onu istəyini olur. O, o, o, Al Al Dördüncü, hər şey Xaliki odur. Yəni, hər şey bilirdi elmi e, Yazmağı İstəyi bir də xaliki bu qədərə iman inanan adam kərib bu 4 dənə əsasla iman gətirə. Hətta qədərə imanı düz ola. Və şeyx ikisinə toxunmuşdu. Keçən dərsdə dedi ki, birinci dərəcəyə birinci dərəcənin 2 mərtəbəsinə toxunduq. O da Allah Subhanahu hər şey bilirdi. Yaratmamışdan qabaq ikinci də hər şey yazılıb löv məhfuzda. Sonra şeyx buyurur ki, ikinci dərəcə Yəni qədərə imanın dənəcələrindən onlar da özü iki yerə bölünür. Birincisi fehiyyə məşiətullahi ta nafida və qudratu şamilə. O İman bə enəllahu məşəka və men ləm yəşə ləm min hərəkə və sukun illə bə məşiətillahi subhanahu və təala. Sura qədərə iman onunla kamilləşir. O da deyir, nə olur Allah Subhanahu istəyin olur. Onun qudreti ilə. Və o nə deməyidi? Şeyx deyir ki, o deməyidi ki, bi anama sha'akan. Ya Allah nə istəsə olacaq. Nə istəməsi olmayacaq. Və yerlərdə və gö göylərdə nə hərəkət nə olur, hamısı Allah Subhanahu taala istəyin olur. Budur 3-cü mərtəbəsi qədərə imanın. Və şeyx burada rahimehullah e, deyir ki Allah Subhanahu nə olur istəyin olur. Hətta qullar nə einsə Allah istəyin olur. Qullar arasındakı nə einsə Allah təalanın istəyin olur. Çünki bu kainatda Allah istəməyə şey olmaz. Nə olur Allahın istəyin olur. Və burada e, Allah Subhanahu taala Fatir surəsində gəldi Qur'an tərcümə Gəlmədən, həmin, deyəcəm? Gelbətdən, həmin? Yox, gelbətdən. Var tərçübə? Həmin, gətirək. Deməli, buna dəlillərdən ki, Allah Əsbələtə Hala heç nəmanə olunməz, hər şey onun qüdrəti ilə olur bu kainatda, yerlərdə, göylərdə. Fatur suresi 44-cü ayə. Allah Əsbələtə buyurur ki, وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُوْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ ki səmavatı vələ fil-ərḍ inəhū kān alīman qadīran hı hı və 44 xatır 44 bu ay ki nə olur yerlərdə göllərdə Allah subhənəhu və təlan qudrəti ilə o heç nədə aciz deyil aləyhissalam 44 bu bu ay şey dəlalət edir Birinci dələtə ki, hər şey Allah tana istəyir olur və hər şeyin xaliqi də odur. Bu ki şey dələt elir, hə. Məgər onlar yer üzündə dolaşıb özlərindən əvvəllərin ax, axırının necə olduğunu görmürlərmi? Halbuki onlar bunlardan daha qüvvətli idilər. Hə. Göylərdə və Həba, yerdə. Hə, bax Allahı aciz edə biləcək heç bir şey yoxdur. Heç bir şey yoxdur. Həqiqətən o bilən və qadirdir. Bəli. Və Allah subhanu talan göstərir. Heç, heçso. Aciz deyil heç nə də. Heç nə səun qabağan ala bilməzs. Aleykum salam. Hə. Deməli vacibdir ki, möminə iman gətirməli ki, nə olur Allah təalağın istəyi ilə olur bu dünyada. Hətta kullar arasında bu məsələdə şeyx radd edir. Deməli qədəriliklərə mötəzillərə Daha doğrusu, ələ, qədərlər hələ möhtəzirlərdi, özləridir. Neçün qədərlər deyiblər? Qədərlərə neçün qədərlər deyiblər? Qədəri inkar ona görə. Ona görə qədərlərə qədərlər deyiblər və onlar deyirlər ki, yox. Bu məsələdə ayrılıblar. Deyiblər ki, yox. Deyiblər, qulun da özü isteyi var. Yəni, kulun istəyi Allahın istəyindən xaricdədir. Yəni, qulun istəyi Allahın istəyinə müxalifdir. Məsələn, tutaq ki, olanın didinə elə çıxır ki, Allah əgər kafirə iman istəyibsə, amma kafirsə küfr istəyib, elə çıxır ki, kafirin istəyi Allahın istəyinə qalib gəlib. Yəni, bu sözdə o çıxır. Əgər Allah əsbələnə, kafirə iman istəyibsə və ya kafirsə küfür istəyib və kafirəli küfürlə gəlib elə çıxır ki, buların sözündən qulun istəyi kafirin Aleyhissalam. Aleyhissalam. Aleyhissalam. Aleyhissalam. Allahın istəyinə qalib gəlib ola ki, təbii ki, bu düzgün deyil hətta kafirin küfrə düşməsi Allahın istəyinəndir zalimin zulüm etməsi Allahın istəyinəndir və belə Sonra şeyx vurur ki dəlillər gətirir Şeyx Hüseynin rahimehullah. Məsələn, Anam surəsi 144-cü aya. 149-cu ayədir. Allah Subhanahu baydi vurur: Allah təala istəsəydi samızə hidayət verərdi. Allah Subhanahu istəsəydi hamıya hidayət verərdi. Lakin, bəzilərini istədi, bəzilərini istədi, bəzilərini istədi, bəzilərini istədi, bəzilərini istədi, bəzilərini istədi, Çünki, hər şey Allahın istəyi ilədir. Məsələn, sonra, sən bunu oxuma, sən bəqələ 253 əsələn xeyəlsələ, sonra, Hud suresi 118. Bəqələ neçə idi? Bu saat, 253. Həmsinin Hud, 118. Allah əsələn hatırə, ki, Vələvşə ərabbuka. Əgər Rabbin isteseydi, sənə Rabbin isteseydi لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّتًا وَاحِدًا Bütün insanları bir ümmet edərdi. Allah Osman isteseydi 118. Allah Osman isteseydi, amısın, biriydi. Çünki her şey onun iştəyine bağlıdır. Və bu ayələrdə ümumiyyətlə yenə mühətəzillərə və daha doğrusu qədərilərə rəddir. Bu ayələrdə. Həmsin, bəqəri 253. Oxu bir daha, bəqəri 253 Bu, peyğəmbərlərin bəsini digərindən üstün etdik. Hə. Allah bunlardan bəzisi ilə danışmış, bəzisinin isə dərəcələrini yüksətmişdir. Hə. Məryəm oğlu İsa-ya açıq mövcüzələr verdik və onu müqəddəs ruhla qüvvətləndirdik. Hı. Əgər Allah istəsəkdir... Hə, bir daha, bura qılaqsın. Oxu, bir daha, bir daha. Hə. Oxu. Bu, bir daha çözün, oxu. Əgər Allah istəsəkdir... Bu Peyğəmbərlərin ardınca gələn insanlar, onlara göndərilən aşkar dəlillərdən sonra bir-biriləri ilə vuruşmazdılar. Əgər Allah istəsə edir, vuruşmazdılar. Allah ki, işlədi məsləhə üçün, hikmət sahibidir. Hə? Fəqət ixtilafa düşdülər. Onlardan bəziləri Allah iman gətirdilər, bəziləri isə kafir oldular. Hə? Əgər Allah istəsə idi, onlar bir-birilə ilə vuruşmazdılar. Həli, hə. Lakin Allah öz istədiyini edər. Allah öz istədiyini edər, hər şey tabid onu isteyinə, nə olur onu isteyinə olur. Ona görə bu ayələrdə həməsinin rəd kimlərədir? Qədərilərə. Möhtəzilər dələ qədərilərin istəyəndədir, ola biz dedik qədərilər növlər var, var, laf dəhşətləri var, xəfifləri. Möhtəzilər xəfiflərdən sayılırlar, ola ki qədərilərdir, çünki qədəri inkar ilə və ya qədərin bir ismi, bir qismi möhtəzilər çünki deyirlər ki qul öz istəyini eləyir Allahın istəyindən xaricdədir ola ki bu rəy düzgündür çünki bayilər rədd edir onlara bayilər kifayətdir ki hər şey Allahın istəyil olur deməli sonra e, bayilər ümumiyyətlə nəyi göstərir qulların etdikləri Allahın istəyinə bağlıdır. Allahın istəyinə bağlıdır. Həmsin insan surəsi 30-cu ayə. İnsan surəsi. Allah subhanət rəfə buyurur ki, وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ İnsan. i̇nsan. Yox, nasıl yox, insan? İnsan. insan. Nasıl ayrıdır, insan ayrı. Hə, 30. İnsan surəsi 30. Aralardadır. Siz istəməzsiniz, Hatta Allah istəməyəcək. Yani Allah istəməzsə sen istənilməzsən. Çünki isteyin bağlıdır. Allah Subhanahu ta'ala isteyinə. Bəli. İnsan. Bəli, bəli, bəli. Nəhəng. Hə. Quran burada. Hə. Bəli, insandır. Başuc Adları biraz atların neçə çürdüyü, görəsən bəzi məsafələr neçə bir çürdüyü, bəzi Surəlantın belə şey var. Məsəl, hə 30, hə, 30 oxu bir dənə. Allah istəməsə, siz istəyə bilməzsiniz. Hə, qutardı. Buyur, hədddir qədər illərə. -hə. Necə Allah Subhanahu Taala istəməsə, siz istəyə bilməzsiniz. Həqiqətən Allah biləndir, hikmət sahibidir. Hikmət sahibidir. bu da necə axırda belə qutarıb? Həqiqətən Allah biləndir, hikmət sahibidir. Birdən deyə bilər ki, necə kafirə küfr istədi. Ola bilər, bəli, kafirə kübr istədi, çünki o layiq idi ona, o onu getdi, o da bildi, qabağını almadı, hikmət sahibidir, hikməti var. Ola bilər, insan görürsən, xəstələnmək, insan istəmir xəstələnmək, və lakin hərdən xəstələnmək onun faydası olur və hərdən bəla gəlir, istəmir, və lakin görürsən, bəla onun faydası olur, çox şeydən faydası olur və bələ, Deməli, bu ayələ göstərir ki, insanın isteyi bağlıdır Allah subhantayla isteyinə. Sonra şeyh buyurur ki, وَلَا يَكُونُ فِي مُلْكِهِ مَا لَا يُرِيدُ Onun mülkündə o istəmədiyi şey olmaz. Bunu göstərir ki, şeyh, e, yəni, bu mülkdə onun mülkü, nə varsa onun mülküdür, hər şey. Onun mülküdür. Odur sahibi xaliki və o, o mülkündə heç nə o istəməyən onun iradəsi olmayan şey olmaz vəlakin bu biraq şərh ehtiyacı var yəni şərh ehtiyacı var bu cümlənin çünki şey deyir ki onun iradəsi olmasa heç bir şey olmaz mə, o mülkündə burada iradə kovni çünki iradə iki qisimdir var kovni var şərh kovni odur ki labuddur, olmalıdır kovnudan qaçmağı yoxdur Şəri isə ola da bilər, olmaya da bilər. Şəri Allah istədiyi şeylər olur. İstəmədiyi olmaz. Belə ki, insan muxtardır. Yəni, ixtiyar sahibidir. Amma qovni isə yox. Bu cümlədə, şeyh nəzərdə tutulur qovnini. Yəni, heç nə Allah iradəsi olmadan olmaz. Məsələn, qovniyə dəlil Hud <coughs> surəsi. Qovni iradəyə, dəlil. Hud suresi, Allah s.ə.q. Hud suresi 34-cü ayə. Allah s.ə.q. buyurur ki, وَلَا يَنْفَعْكُمْ نُصْحِ in اَرَدْدُ وَاَنْ اَنْسَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيدُ اَنْ Burada iradə, Allah s.ə.q. iradəsi qovnidir. Nə oxir? 34. O, xey? o, xey? o, xey? o xey? Əgər Allah sizi azdırmaq diləyirsə, Mən sizə nəsrət vermək istəsəm də heç bir faydası ol. Faydası olmayacaq. Şey. O sizin Rəbbinizdir. Əladır. Siz onun höcrununa dayanarsınız. Hə, odur. Nə uh, olsun? Bura komun Amma şəriə isə hansı ki sevmək mənasındadır. Şəriə iradə hansı ki sevməy, yəni sevir ki, belə eləsindən. Lakin qul öz eləyir. Nisa 27. Şəriə iradə şər'i şər'i hı nisa 27 Allah vallahi yurid aleykum Allah istəyir ki siz tövbə Allah Lakin görsə bəz elədi, bəz eləmədi. Burda iradə nədir? Şər'idir. Könüəsi də hamı tövbə Allah sizin tövbələrinizi qəbul etmək istəyir. İstəyir öz nəfsinə oyanlar isə sizi böyük bir əyid. Burda nədir? İsteyir. Düz yoldan salır. Şərqidir. Şərqidir. Konu olsaydı hamı, hamı tövbə elərdi. Sonra Şeyx burda deməli buyurur ki lakin dedik ki Şeyxın sözündə iradə hansındandır? Onun mülkündə heç nə olmaz. Onun iradəsi olmadan heç nə olmaz. Konni E, və lakin burada bir dənə sual çıxır ortaya. Onda eğer biri asiq günah eləyirsə, onda Allah Taala iradə, yəni iradəsi olub da, yəni istəyin olub. Məsələn, biri günah eləyir, bilir araq içməsə. Onda Allah istəyib onun üçün araq içsin. Yəni. Bu mövzu biraz, hı? Var, hə, bu mövzu biraz bəzən çaşır bu qədər mövzusunda belə-şelə eşidəndə bir az Yəni, onda necə başa düşəyir bu cür məsələləri, sual istəyir oqdur Təbii ki, ə, bu iradə az ki, Allah o əgər işlisə ya arağı, Allah s.ə. bildi və istədi, istədi, icazı verdi yəni o mənada. Yəni şərii iradə ilə, qovni ilə yoğur, şərii iradə ilə istəmirdi ki, o içsin, lakin o istədi, o da icazı verdi Allah s.ə.q. Qul özü etdi, lakin Allah bildi ki, bu eləyəcək və qabağını almadı. Lakin istəyirdi ki, o içməsin. Peyğəmbərlər göndərdik, kitablar dedi ki, içmə. İçmə, cilası olacaq. Duaların qəbul olmayacaq, inşallah və səyirə. Bu, dəyəxə, e, nə dağmışsan? Bu, içdi. Dəyəyə, yaxşı, içkinə. İç. Hmm. Burada şəriqdir, şəriq iradenə olur. Yəni, A-sı əgər. Eğer... Yəni, haqq deyili bir əvbə. Necə, necə 410. Deməli 06, hə. Deməli mən hərfi çatdırdım. Allah Subhanahu taala məsələn asi günahlesin. Şəri ol da asi. Yəni o olur. Yo şey, asi şey olur kəvni. Kəvni. Çünki dedi ki, biz ancaq istə şey, iste, sevdiyi şey olur. Qovni də, amma Qovni də, çünki Şəri, çünki dedik ki, sevdiyi şey olur. İstəyir sevdiyi şey Qüfrı seçsə də Qüfrı seçsə də o öz istəyini oldu. Çünki Allah istəmi sevmir axı, ah, qüfrı. Çünki biz dedik ki, şəri sevdiyi şeylər tündür. Sonra şeyh buyurur, və ənə o, subxanələ, kulli şeyin qadir, minə mövcudatlar və məadumatlar. Çünki Allah Subhanahu hər şey qadir idi. Həm mövcudlarda, həm məadumlarda. Məadumlarda, yəni olmayanlarda. Yəni görürsən, olmayan şeydən xalq eləyir. O da Həm olan şeyləri də görürsən, çevirər, aparar. Hər şey qadir O azizli yoxdu onda. Bu ümumiyyətlə bu cümlə Allah Subhanahu tam, şamil qüdrətliyin göstərir. Hərçün bu bu cümlədə Qədərlərə cavab var, radddir qədərlərə. Çünki onlar Allah hər şey qadırdır. Qədərlə. Hə? Sura dönür bu. Şeyxın sözüdür. Hə. Sonra gəlir, məsələn Bəqərə 20-ni yazsalar sonra. Allah Subhanahu təala deyir, inna Allah ala şey kadir. Allah hər şey qadırdır həm mövcuddadır. Yəni demək qadirdir. Yəni həm mövcuddadır da, yəni çevirmək üçün aparmağı apara bilər mövcud olan bir şey. Həm mədumlarda, yəni olmayan şeylərdə gətirə bilər heçnədən. Və burada qədərlərin cavab deyil. Çünki qədərlər deyirlər ki, Allah hər şeyi qaldırdır. Deməli bu cümlələrdə də yəni Allah Subhanahu taala eə qüdrətini göstərir. Dağada 20. Allah hər şey qaldır deyil. Nəçəsə Onlar çünki bir sənə düşdüyblər, diblər ki, insan öz istəyi Allahın istəyinə aid deyil. Məsələn, kafir əgər istəyibsə küfrə, Allah onu qabağın ala bilməz. Yəni Allahın istəyinə ayrıdır. Ola ayrıblar. Biz demiştik ki, insan da isteği var. Valla ki insanın isteği tabi değil Allah'ın isteğine. Onlar, diyor, onlar ayrı bunlar tamamen. Değilirler, Allah'ın isteği ayrı, insan isteği ayrıdır. Yani tamamen, elâge yoktur. Ola bilirler Allah'ta Allah'a. Olan sonra Allah'ta Allah'a birine hidayet verse, o küfür etsiz Allah'a gücü satmaz, ona hidayet versin. Yani olan sonra çıkıyor ki, kulun isteği Allah'ın isteğine galip gelir. Çünki Allah Subhanahu ki, Allah istəyir ki, siz hidayətə gələsiniz. E, sonra burada həmçinin e, məsələlərdən, qədərə aid məsələlərdən. E, yəni onlar deyirlər ki, qədərlər. Qul müstəqildir öz əməlində. Allahın təxliyi yoxdur qulun əməlində. Sonra şeyx buyurur ki, "Fə ma mə min makhluqin fil-ardı vəlā fis-samā". İnşallah aydın olar soruşa. Bir az ağırdı mövzu. Yəni aydın olar soruş. Vələ fi-s-semâ illallâh, xâliquhu subhânah, lâ xâliq geyruh, və lâ rabbə Sonra Şeyx İbrahimullah buyurur ki, fəmâ min makhluqin fi-l-ardı və lâ Yerdə və göydə nə məxluq varsa, hamısının xaliqi Allahdır. Allahdan xal başqa xaliq yoxdur və al-rəb-dən rə al başqa rəbləri yoxdur. Yəni Allah subhânə rəb sifətindən başqa rəbləri də yoxdur. Bu, ay, bu cümlələrdə də Şeyx qədərilərə yenə rədd edir. Qədərilərə. Hansıda ayda o? Ayda o. Ayı gələcək inşallah. Çünki qədərilər nə deyirlər? Üstən görür. Deyirlər ki, insan özü xəlq edir, öz əməlin. Biz deyirik yox. Qulun əməlin Allah xəlq edir. Allah eğer qulu xəlq edibsə, onun əməlin də xəlq edir. Çünki deyək ki, qul özü xəlq edir, onda xalik iki dənə çıxır. Xaliksə bir daxı, ona görə şeyh burada deyir ki, yerdə nə göysə, nə varsa, hamısın məxluq, hamısının xaliki Allahdır, hamısının. Əgər məxluq xaliki Allahdırsa, məxluq nə edirsə, onu da xaliki Allahdır. Çünki məxluq necə edir? Öz iradəsi ilə, istəyinə, qüvvəti ilə. Bir anda da quvvəti də kim yaradı? Allah Subhanahu Taala. Sən necə deyə bilərsən? Bəli. Bəli, bəli. Gələcək indi. Gələcək indi. Deməli, e, günahlarda dəlil gətirmək olmaz. Qədəri dəlil gətirmək olmaz. Səhvə insan özü eləyir. Səhv şey yoxdur. Allah demədi s səhvə. Və yaratma məcbur edərək sən gəlirsən riya sən. Allah səni dedi ki, səhv eləmə, belə gəlmə. Lakin bildi ki, sən gəlirsən bu yolla, səhv edəcəksən. Necə ki, məsələn, ə qarşında yol dey, Məkkəyə yol, iki dənə yoldur. Bir yol yaxşı yoldur, bir yol pis yol. Mən sənə deyirəm ki, qabasdan və yaxşı yolla get, pis yolla getmə. Pis yolla getsən belə olacaq. Lakin sən seçisən pis yolu və gəlirsən, doğrudan da sənə nə orada? Sen özün eledin, özün gettin ona. Şey Ama yani ben sana demiştim, gitme. Mekke'ye gelsen size, git bir yakşı yoluna gelip çatkinelim, bir ziyaret vere giden. Ama yani bu sen seçmedin, sen seçtin pis yolu. Göttüm, orada başıma nesi geldi. Sen özün seçtin. Dolayken, şey. seçim var insanda. Allah seçim var, Dolayken Allah Allah'ın isteğine bağlıdır. Allah Allah istese, Allah, isteğine bağlıdır. Allah istese, sen çok şey insan istiyor, görsen alınmıyor. E, yani bizim seçim. isteğimiz bağlıdır Allah'ın isteğine. <gülüyor> Yaxşı, şey, gələcəyə deyəndə tələs mənim mövzu axırda şərh edəcəksən. Hə. Gidə gələcək, gələcək olsa, gələcək. Hə. Biz də o qədər qurduq indi bunda bir çanaq qoyuşu məsələni də edirəm. Ə, şeyi götür seçmirəm. seçim o artıq seçib onu. Allah Taala bilir ki o seçib. Ona görə icazə verib ona. <gülüyor> Şəximdə azadlıq <gülüyor> zelalatı gelmeye insan özü gelir. Ola ki Allah bilir. Kabaklıdan ona göre yazıp onu, kurtardı. Ben sesime göre yarattım Allah-u Teala. Mesela bu yolu seçmişsem, bu yola göre Allah-u Teala Allah-u Teala allah yarattım her şeyi senin için. Aa, Deyip ki, bak belirleme. Bu zararlıdır, bu faydalıdır. Sen özünü seçmiş, Allah-u bildi ki sen bu yolla gideceksin ha, kurtardı. Ve he, yöneldi, özün gettin. Kabaklanan olmadı. Kormak olsun, ola da olsa allah Yox, Allah öz istəyə ilə getdi. Onda qovnudur, yox. Çünki şəri istədiyi şey olur. İstədiyi. Olar ki, şəri ilə dimi olar. Dimi olar, məsələn, küfrün, küfrünə şəri. Yəni, lakin bəzilən bunda xəta başa düşür. Deyir ki, onda Allah istəyib, sevib küfrü. Aynındır. Sevib küfrü. Olar ki, Allah sonları təbii ki, küfrü sevməz. Ona görə, və zənglədik kovun idi. Ola şey ki, yani, e, şey yoxdur yani, ki, yəni Allah Subhanahu o kafirin şeyinə kovun idi. Yəni bilirdi lakin qabaqcadan ki, belə eləcəy, ona görə yazıb. Evet. Amma məcbur eləmir bu yolu seçib o yolu. İndi keçirik, keçirik, gəlin. Riyayet vermir də yəni çünki o hidayətə gəl tərəf gəlməyib, ona görə. sonra şeyx buyurur Çünki Allah, şeyh buyurur ki, hər şeyin Halik-i Allah-dır. 62, tur 35-36. Zümer, Zümer 62, tur 35-36. Evet. Və mühim budur ki, Allah s.ə.vələ nə deyir? Buna, sən kan sənə yandır yani. Hər şey xalqiqə Allah subhanət haladır. Mühim odur. Hmm. Yaxşı. E, məsələn, dəlillərdən ki, insanın etdiyi də Allah subhanət halə xalq eləyir. Dəlillərdən ki, insanın əməlin də Allah subhanət halə xalq e, surəsidir. 96-cı ayə. Saffad. Allah subhanət halə buyurur. Və allahu xaləqəkum və mə təəməlum. Vallahi xalqakum. Qutusunuz. 88. Qutusunuz. 96. Yəni nədir? Hə. Halbuki sizin düzətdiklərinizi də Allah yaratmış. Əməlinizi. Orada yazım düzətdiyinizi. O Mu'tazili əqidəsi biraz şatdıq elə. ki əməlinizi. Əməlinizi əməlinizi. Çünki evet. ayədə deyir əməlinizi, burda yazıb tüzəttiklərinizi. <gülüyor> Saffat 96. Ki versən ha? Deyib ki, sizi ve tüzəttiklərinizi. <gülüyor> Vəllahi ki, səhib olur ki, ayədə belədir ki, və Allahu xaləqəkum, Allah-u sizi xalqləyib və mən təəməlun, və ne edirsiz? əməlinizi. Heç təməl. Deməli, Ə, çünki insan əgər insan əgər məxluqsa onun etdiyi də məxluqdir insan əgər Allah-ı Allah xərq edibsə onun etdiyi də xərq edib çünki biz dedik ki, əməl iki şeylə qolur qüvvətlə bir də iradələ iki şeylə əmələ gəlir əməl bu qüvvəti də iradələ Allah-ı xərq edələ necə sən bunlar hamısı Allah-ı xərq edib, əməl deyirsən yox, qul özü xərq edib qul eləyir birbaşa Amma xaliqdir xəlqdən. E, sonra şeyh buyurur ki, xalq qəxəyir o. Ondan başqa xalq yoxdur. Yəni, yerlərdə, köylərdə, kainatda. Burada da şeyh qədərlərə yenərətdirir. Onlar ki, deyirlər ki, qul özü xalq edir. Neyinir? Çünki olan dedinlə kainatda ki, də çıxır? Həmin bu ayada? E, Ümumən. E, sonra Ə, və lakin, burada bəzi şübhə ola bilər, deyə bilərsən ki, sən dedin ki, bəzi Allahdir ya ki, ondan başqa Xaliq bir odur. Və lakin, gəlib ki, məsələn, ə, bəzi ayələrdə Allah xəlq edənlərin ən gözəlidir, bu ayədən elə çıxır ki, yəni Mü'minun surəsi 14-cü ayə, Fətəbəriqlə, axsanı Xaliqin, Allah xəlq edənlərin ən gözəlidir, bu ayədən elə çıxır ki, xəlq edənlər çoxdur və sən dedin, Xaliq tekdir. Allah özü deyir ki, xaliqlərin ən gözəl xalqedənidir. Ə e, müminin onda Hədisdə gəlib Buxari, Müslimdə Əişə rəziyallahu anha-dan deyir ki, şəkil çəkənə çəkənlərə qiyamət günü əzab verəcələr. Çəkdikləri şəkilləri gətirəcəklər dicələr. Sizsiz bunu xalq edən? Baş bu hadisdən eləni. O, elə bu hadisdən. Çünki dedi ki, Xaliq bir dənə təkdir. Amma ayədə göstərdi ki, xaliqlər var. Həç hadisdə görsə ki, şəklini gətirəcəklər, deyəcələr ki, sən xaliq etmisən bunu? Gəlməş ki, nə gözəl aşiqəl çıxanlara, "Cəh, sən xaliq etmisənsə", deyəcəy hə, deyəcəy, onda ruh ver. Belə bilmücəy. Və əzab verəcəy. Diyanda xaliq Allahdan danışanda ki Allahdır xaliq, yəni heç nədən yaradan. Hər şey. Amma o başqalarında əgər başqalarında əgər bu vəzifə işdänsə, ə heçnədən yaradan kimi sayılmaz xal xalq edən. Çünki xalik bir dən adı. O, özü məxluqdir. Məxluq nə edirsə, o da məxluqdir. O məxluq əgər bir şey edirsə, edən xalik sayılmaz. Və nisbi sayılır, nisbi. Amma xaliksə Allah subhanətə halədir. Yəni, o xalik xəlq etməklə Allahın xalik sifətlərin arasında böyük fərq var. Aydındır. Çünki Allah subhanət halə xalikliyi əzəldəndir. Amma o isə məxluq. Heç nə idi? Allah xəlq etdi, o da məyyən şeylərə xəlq etdi. Və Vasit. lakin vasitə nə? Təbii ki, necə ki, məsələn, ə, məsələn, qapı zat düzəldən. Götürüb ağacdan, heç nədən qapı düzəldinməz. Ağacı göstürür, götürür, götürür, vasitə ilə Ondan düzəldir və qapı düzəlir. O, qəfini xəlq etdi. Və lakin, yəni, Allahın xali kimi deyir, xəlqin kimi deyir ki, Allah hamsə xalidir, məxluq da bir-birinin köməyi ilə nəsə düzəldirlər. O, yəni çaşdırmasan, yəni <gülüyor> o Xaliq, yəni Allahın Xaliq sifətinə heç kəs şərik ola Təkdir. Solo burada şeyx buyurur ki, Vələ, "Və la rabbə sivāh." Həm cinin, kainatda yerlərdə, göylərdə o da bir nə rəbb. Başqa rəb yoxdur. Yəni, o da hər şey idarə eləyən. Onun rəbbiliyi altındadır. Lakin bu cümlə də, bu kəlmə də bir az şübhə yətirə bilər. Çünki şəriət bəzi şeylərə deyib rəbb. Məsələn, işlənib ki, bostanın rəbbi. Yəni, bostana baxan, qulluq eləyən, idarə eləyən bostanı. Hət, i̇şlənib, hə, gəlib. Hə. Yəni, maşının rəbbi, yəni sahibi. Yəni onu idarə edən, və bu da həmçinə deyəcə Xaliq kimidir. Yəni Allahın Rəbliyi, Rəbliyi heç kəsə şərik olunməz, onun Rəbliyində. Və Allah kimi insanın Rəbliyi isə nisbətdə özdə o mənada da Allahın Rəbliyi kimi. Fəqət yəni kimi, yəni bir şeyin yeysi o mənada də. Ola bilər, kəlmələr oxşasın, və Allah kimi Xaliqin sifətinə, Allah ilə. Və böyük-böyük fərq var. Sonra şeyx buyurur ki və məhz eləlik fəqat əmr Allah ibadət bitaətəh və taətə rusuləh və nəhaəhum an Fikirəş, cümləyə. Şeyx bu söhbətə layiqəndən sonra deyir ki, lakin və buna baxmayaraq Allah Teala öz qullarına ona itaat et etməyə əmr edib, həmin üçün peyğəmbərlə, peyğəmbərlərə itaat et etməyə əmr edib. Həmin üçün günah etməməyə əmr edib, edib Günahlardan çəkinməyə nəhy edib, əmr edib. Fikirəsən, Bunu demək ilə göstərir ki, insan baxmayaraq, yəni elə başa düşmüyor, insan məcburdur. Lakin buna baxmayaraq şeyh deyil, Allah-u Teala əmr edib itaat edin. Əgər insan məcbur olsaydı, deməzdi itaat edin mənə. Çünki hamız itaat edəcəkdir. Həmçə, Peyğəmbərlər də yollanmazdı. Peyğəmbərlər də yollamazdı. Çünki əgər məcburamsa, mənə Peyğəmbərin ehtiyacım yoxdur. <gülüyor> Kitablar da hə yorulmazdı çünki hamımız hidayət gələrdi qutardı. Bu əməl göstərir ki peyğəmbərlərin gəlməyi, peyğəmbərlərin gəlməyi, kitabların gəlməyi ki insan ixtiyard sahibi. Seçim var. Seçim var. Adında ən gözəl lakin Lav kowni yani də, sən yenə qorxusu yoxdur, çünki hər şey Allahın istəyin oldu. Kowni də, şərqi də. İkisi də Allahın istəyinə bağlıdır. Şey yoxdur ki, küfür, küfrə gedən Allahın istəyin oldu. Lakin şərqi ilə yox, çünki şərqi sevdi olur. Kowni ilə oldu. Amma istəyin oldu. Amma yenə özü seçdi ya. Bir biraz tutdum belə. Allah bilir. Yaxşı. Nə Deməli, şeyx lakin bu cümləni o cümlədən sonra gətirdi ki, göstərmək ki, insan məcburdur. Ona görə peyğəmbərlər yollayıb, kitablar ki, seçkinə, seçim verib. Deyib ki, bu yolla gedmə, pis yoldur. Geçin, belə olacaq. Yaxşı yolla ged. Ee, sonra şeyx buyurur ki, və huvə subxanəhu yuhibbul muttaqin, vəlmuhsinin, vəlmuhsatin. Və Allah Subhanətə hala sevir müttəkiləri, təqvə əhlin, ihsan əhlin və adilləri. Allah Subhanətə hala sevir. Və sevir, yəni elə bir ki, çağırır səni. Ki, bulardan ol. Çünki Allah Subhanətə həsələn, məsələn, Beqara 195-də buyurur Və ehsan ed, ed, ed. edin, yaxşılıq edin. İnnə Allah yuhibbul məhsinin. Allah ehsan edənləyə xoşlaya. Ehsan yəni, şey yox, öf, bozbaşsa diyor. Yəni, <gülüyor> yani, ehsan deyəndir, yəni, Ə, sonra məsələn həmçinin takva əhlin Allah-u Teala sevir, tövbə yetdi də İnnə Allah yuhib bul muttaqin Allah tövbə edənləri e, müttaqiləri sevir, tövbə yetdi həmçinin adilləri sevir Allah-u Teala Hücurat 9 Allah s.a.v və aqsitu İnnə Allah yuhib Adil olun, çünki Allah adilləri sevər, sevir Ə, sonra burada şeyh buyurur ki, rəxəmək Allah وَيَرْضَا اِنِ الَّذِينَ أَمَنُوا وَأَمْلُوا الصَّالِحَاتِي وَلَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ Gəlir. <gülüyor> Allah subhanahu aleyhi ona iman getirib, əməli salih görənləri sever. Kafirləri sevməz. <gülüyor> <gülüyor> Ayət öyr, şeyhin sözləri dələri. Ayət anında mən deyirəm. Və qələ, sonrası 255 məsələm. Məli, şeyh buyurur ki, rəhəmə Allah, Allah sevir iman getirib yaxşı əməl görənləri Şəx burada Tövbə Suresinin 100-cü ayələrinə danışır və həmçinin Beyyinə Suresi 78 8 və s. ayələrdən orada Allah S.H. iman əhlin və ehsan əhlin serir. tövbə yüzü də sahabələrdən razıdır. O dəlildir də ayə ki Allah S.H. sahabələrdən razıdır. Tövbə yüz. Biz də çoxdur, sahabələrin razıdır. Allah razı olmalıdır, bu bəsdir, tövbə yüz. Möminə bir daha iyi kifayətdir. Yəni iman gətirməyinə getməyə yox. Bə yenə 7-8-əm üçün. Orda səhabələrdəndir. Bə yenə. Ləm yekunullezina kəfru min əhləki. Bə yenə 7-8. Allah Subhanahu təala deyir ki, kafirləri sevməz. Əl-imran 32 kafirləri sevmez Allahu Subhanahu wa taala. Allahu Subhanahu wa taala buyur ki: "Fa Allah la yuhibbul kafirin." Əgər dönsəz, getsəz, Allah Subhanahu wa taala 37 32. 32. əl 32. Buna baxmayaraq Allah Taala deyir kafirləri sevmez, küfrü sevmez, və lakin küfr onun isteyi alt olur. Subhanallah. Və lakin əgər desək ki, onu isteyənə olur, o demək deyil ki, Allah Taala sevir O, mütləq belə başa düşməzə. Deyəndə ki, küfür istəyin olub allah o deməyə döyük ki, allah Teala sevib onu. Yox. Ola bilər bir şey olsun, onun sevmədiyi şey olsun. Vələ ki, məsələn, uşaq xəstədir. Vələ ki, atası bilir ki, bunu kəsəcəklər oradan. Kəsəcəklər. Uşaq və uşaq ağlayacaq və ola bilsin, aylarla qalacaq, əziyyət verecəklər uşaqa. Asla istəmir. Və lakin aparır məsləhəti görə. Ki onun üçün Aparır, verir, həkimlərlə, həkimlərlə başlar doğramağa, məsələn. İstəyir ki, sağ olsun. Və lakin əslində istəmir onu. Yəni, o demə ki, bir şey əgər Allahın istəyə ilə desək şey olursa, Allah-u Teala sevir o işi. Helə başa düşmə. O deyir ki, nə olur Allah təala sevir. Ona görə çatdıq şəriət adına. Konya saldım. Ha. Yaxşı, sonra buyurur ki, Şeyx Rəhimullah wala yarda Allah fasik qəumü qəminə razı olmaz. Təlir tövbə 96. Allah fasiklərdən razı deyil. Allah Subhanahu tirəbuli ki, fa in tardu anhu Allah la yarda anil qumul fasiqin. Allah fasıq qömlər, razı olmaz. Və fasik nədir? fasik odur ki, Allahın taətindən çıxan adama deyilir. Fisq? E, Yox, tövbə. tövbə fasik odur ki, allah Teala'nın taətindən çıxan adama deyilir. Kim Allah-u Teala'nın taətindən çıxısa fasıqdir. Qalaydır? Bəli, müsəlman da fasik ola Yaxşı, deməli sonra lakin fasik şəriətdə iki tür işlənib. Kafir kimi, yəni kafirlər də fasik deyilib, eyni çinə asiya da fasik deyilib. Yəni hər fasik kafir deyil. Lakin də ola ki, fasikdir lakin hər fasik kafir deyil. Və məsələn, məsələn, 13:18-dən 20-yəcən 18-dən 20-yəcə. Bu ayələrdə fasik sözü işlədir, və lakin kafirdən söhbət gedir. Kafirə fasik deyir. 18, 19, 20. Amma asi mənasında, asi mənasında fasik işlənib Quranda Hucrat 6-da ayə ki deyir, dey birdən fasik gəlib sizə bir şey nə desə, onu dəyişdirin. Orada fasiq asidir. Çünki nəmmam daxı aslidir, qibət aslidir. Gəlib deyir, tələsməd, dəyiləşdir. Allah əsbələt ona fasiqdirdir. dedi ki, kafir de öyle ha. Deməli, səcdədə kafir idi fasiq. Hücürətdə asidir, kafir de öyle. Hücürət 6. İncəəkum fasiqin binəbəyin fətəbəyyənun an tusibu sayra getdi ala sonra wala ya'mur bil fahsha shexdir fahishin fahish fahishliyə əmr etmir Allah təala bu cümləni demək lazımdı şeyxsin qıssə yaz, qıssə kəlmələrlə birləşdirib tərcüməni oxusan heç başa düşməyə nə nə deməyir the deməyir yəni bu sözdən sonra şeyx dedi ki fahişliyə əmir etməyib ki, fahişlər görməyə əmir etməyib Allah əsbələ. Deyilməyib ki, fahişlər görməyib Yəni, biri edirsə, elə başaca Allah-ıq Allah deyir bunu, yox, məcbur eləyib, yox, öz eləyib. Məsələn, Allah əsbələ buyurur ki, Ərraf surəsi, oxumunu, 28. 28. 28-ci oxu bir dana, hə, rafi bir fikir veriyorum. Qəvri əmşə cı aya var. Fasi-fasındadır. Fasi, burda ası mənasındadır. Ası. Çünki qibət nəmə və Allah axı. Oxu. Ədəbsizlik etdikləri zaman, atalarımızı belə gördük. Bunu bizə Allah ədəkdir. Ha, diyan. Nədə? Ədəbsizlik etdiyimiz zaman nədədir? Atalarımızı belə gördük. Dədilər ki, atalarımızı belə gördük. Müşriklər yani ədəbsizlik edirdilər. Deyəndə ki, nə üçün edirlər ki, biz atalarımızı belə gördüyük? Hə? Bunu bizə Allah əmr etmişdir deyirlər. Hə, sonra da deyirlər ki, Allah övətdi, qədəri dəlil gətirəllər. Deyil Allah bunu əmr edib bizə belə. Hə. De ki, Allah ədəbsizlik əmr etməz. Allah ədəbsizlik əmr etməz. Hə? Allaha Allahın qarşısı şeyi mi danışırsan? Da. Hə? Lakin demədi, atalarınızı deməyin. Qidətlər. Çünki atalar onlar ola bilər. Görürlər, atalar, belə bilər, belə bilər, belə bilər. dedi ki, o Yalan saydı o o əqidəni ki, dedilər ki, onlar dələ getirdilər öz əməllərinə qədəri. Hansı söyürdülər? Onlar fahişlər görürdülər. 18. Dedilər ki, vəhs bu biz bunu eləy Allah təala bizə əmr edib belə. Yəni bizə yazıb belə. Bizə məcbur edib belə. Allah Subhanahu təala burada göstərir. Allah təala fahişlərə əmr etməz axı. Amma demədi atalarınızı deməyin Çünki atalardan ola bilər. <coughs> ha, hə, bəli. Pleççilərin var, yani ki biz də dəballarımızın yoluna gedirik. bütün dəlil Quran dəlildir. Və hədis. <gülüyor> Deməli sonra Şeyx buyurur ki, "Vala yardal ibadət edir küfrü." Öz kullarında küfrü razı olmaz. Küfrə getməyə razı olmaz Allah Subhanahu taala. küfrü. Allah küfrü istəmir. Sevməz. Sevmir, daha doğrusu. Hə. Məsələn küfrü istəməməyi barədə yəni razı olmama barədə züməriyyətdi. İntə kufur fə innə Allah gəninankum və lə yərdə ləyibədir kufur. Allah öz kullarından küfr istəməz. Yəni razı olmaz. Züməriyyətdi. Və lakin qədərindən edir ki, küfür kafir, kafir küfür edir. Və kafirin küfür etməyi, o deməkdir ki, Allah-u razı oldu. Onun küfrünə. Edir, iqrahma. Yəni razı, yəni razı, yəni sevmədi, etdi, iqraqla. İk, yəni, qul edir, qabağın almadı. Çünki qabağın alsaydı, onda məqsəd olmazdı yaratmada hikmət. Onda qiyamət olmaz, ol, gereq olmayardı. Cehənnəm gereq olmayardı, soru sal olmayardı. Vələkən, hikmət sahibidir. Vələkən, küfür, kafir, küfre gedir öz iqtiyarına. Vələkən, Allahın isteyilə. Sonra şeyh buyur ki fəsad. Həmçinin Allah fəsadı sevməz Yəni bunlar onları ki, Onlar fəsad edirlər, dəlil gətirə bilərlər Allah qədərə beləymiş Bəqərə 205 Ki Allah fəsadı sevməz Bəqərə 205 Bəqərə 205 Bəqərə 205 Bəqərə 205 Bu cümlələri təkrallayır Təkrallayır Bəyan etmək üçün ki, allah teala bir şey əgər qədərində olursa iradəsində, o demək ki, Allah-u onu sevib. O demək deyək ki, Allah-u onu sevib. Ola bilək allah bir şey ikra yəni, etsin, və Allah ki, qovuni iradəsindən olsun. Kovni iradəsindən olsun. Məsələ olsun, vəla ki, razı də öləlmə o əməldən. Vəla e, yəni, yəni, ki, şəri iradəsini istəməz. Çünki şəri ancaq yəni, yaxşı mələri sevər ki, yaxşı işlədir. O mənələ kovni deyil. Yaxşı, sonra vəla ki, yenə sual çıxır ki, Necə ki, Allah-u bir şey istəməyir, razı döyür, və lakin icazı verir xərb edir onu. Və ya istəyir, bələ olsun, qovni iradə, yəni iradə. Bu, ümumiyyətlə, belə sual, məsələn, cavab budur ki, məsələn, düzdür, iman Allah sevir iman gətirməyi. Allah sevir ki, iman gətsin ona. Və küfrü sevməz. Lakin, küfrə qədərində eləyir, məsləhəti görər ediniz edir, onda cəhənnəm lazım da öldür. Əslən, yaratmaq da lazım da öldür. Həmsinin möminlər bilməzdilər küfr nədir, üsyan nədir və s. s. Hansı ki hmm. hikmət sahibidir Allah s.w. nə olur? Onun hikməti ilə olur. Sonra şeyh buyurur ki Vəl-ibadu fəiluna haqiqətən Və Allah xalib və Hə, deməli, hmm. hə. deməli? qullar nə edirlər? Həqiqətən özləri eləyir. Həqiqətən eləyirlər. Lakin Allah onların etdiklərini xəlq edir. Burada şeyx rəhimahullah qədəliləri rədd edir. Çünki qədəlilər deyirlər ki, insan özü xəlq edir, neyir? Allah xəlq edir. Və Əsas bu məsələdə əhl-üsün nəyə iki tayfaya müxalif olur? Qədərlərdir. qədərlərdən möttezilərsə bu səhildə kələndadı. növləri var. <gülüyor> Deyirlər ki, qul özü xalqını nəyinir. İkinci də cəbərilərdir, cəhmiyələr. Cəbərilər, cəhmiyələr. Deyə bilək ki, qul özə etmir, neynir Allah eləyir? Bunlar da ispat ediblər qədər ilə ki, şişirdiblər. Deyə bilək ki, insan məzmurdur. Bir tərəf inkar edib, şişirdib. Bu bir tərəf ispat edib, şişirdib. Hər iki tərəf şişirtməkdə, biri inkarda şişirtməkdə, düşüb zəlalətə, biri ispatda şişirtməkdə, düşüb zəlalətə. Ona ilə Səbərlədi di blac insan qul neyir öz eləmir, heç nəyi öz eləmir. Yəni mən məalimi qaldırdım, özüm qaldırmadım. Öz iradəmlə, quvvətimlə qaldırmadım, qüdrətimlə. Allah Tala qaldırdı. Belə də yox da. Düzdür, Allah Tala istəyin oldu. Ola kimə özüm elədim. Mən özüm elədim. Bir də səni Allah Subhanahu taala istənsən qaldırammısan? Necə? İmkan, yani, imkan verir. Ya imkan verdən, bildisən qaldırsan və olabdu o mömin və kafir və bər və fəcir və məslli və səyid yəni şeyx qurur ki pul pul həm mömindir həm kafirdir həm yaxşıdır həm pisdir həm namaz qılandır həm də oruçlandır. yəni bu cür vəsf olunur hər kəs bir cür vəsf olunur yəni özü bu xüsusiyyətə nail olur Özü Elə qul var ki, kafirdir. Elə qul var, mövmindir. Elə qul var, Elə qul var, namaz qılır. Elə qul yaxşıdır. Elə qul var, Yəni, Allah sana bıraxır. İnsanlar özləri seçirlər yolları və bu cür şəhətə nail olurlar. Şələydindir. Sonra şeyh buyurur ki, Və liqləyibəd qudratuna alə əməlih. Ha, bunu da qeydləməlisən şeyh deyil ki, qullar üçün əməlləri etmək üçün qulların əməllərini etmək üçün qüdrətləri var və iradələri var ispat elədir, qüdrəti və iradəni yəni insanın ixtiyarı var Allah onları xəlq edir yəni insan özün qüdrətin, qüdrətin və iradəsin və lakin Allah bunlar üçün xəlq edir Allahümün xalqli. və lakin insan qüdrəti var e, ixtiyar var, iradəsi və Allah-u lakin Allah-u Teala bulaq xalqidir Şex, yəni, şeyx buna göstərmək məxluqdan nə gəlirsə o da məxluqdir yəni əgər Allah-u insanı xalq edibsə insan məxluqdursa, insan nə edirsə o da məxluqdir onu da Allah-u Teala xalq Ha, bu elə belədir, yəni belə başa düşkünə. E, və şeyx burada bu cümlələ göstərmək istəyir ki, bəs insan ixtiyar sahibidir, məcburdur. Çünki o etdiyi iş onun iradəsi ilə və quvvəti ilə olur. Məcbur olsaydı idi, irada qüdrət olmazdı. Məcbur olsaydı idi, iradə... inşallah aydın da, hə, söhbətəm? Hə. Ə, yəni, məcbur olsaydı idi, iradə qüvvə olmazdı. İradə əgər qüvvə varsa, deməli, insanın ixtiyarı var, məcburdur. Mm -hmm. Sonra şixt buyurur ki, Təqbir surəsi 28-29-cu ayələr. Oxu bilənə, Təqbir. 28-29, Allah s.b. buyur ki, Limən şəəmin kumən yastaqim Və mən təşəunnə illə ən yaşaə Allahu Aləmin. Oxu bir dənə bu ayəni, bu ayini oxu. Mövbe qutarım. Qutarım. Mövbe. Mövbe. 28, də oxu edin. Qutarıq, qutarıq. Hə? Mən sizləm qədəri qutaraq. Sonra keçəyib başqa məsələrə, hə? 28, 29-dən qulaq az, bu Eləcə də sizdən doğru, düz olmaq istəyənlər üçün. Sizdən? Doğru, düz olmaya, olmaq, istəyənlər olmaq istəyənlər üçün. Aləməri və əbdua Allah istəməsə, siz istəyə bilməksiniz. Birinci bıraktı ixtiyar, və lakin dedi ki, bu bu da Allahın isteyinə bağlıdır sən özün isəm, lakin yenə Allahın isteyinə bağlıdır e, sonra şeyh buyurur ki bu ayədə həm cəbərilərə, həm qədərilərə rəd var çünki cəbərilərə 28-di istə i̇şte söz yəni seçün qədərilərə də ki, 29-dur 28 cəbərilərə rəddir deyənlər ki, insan məcburdur 29-da qədərlərə rəddi, Təqfir suresinin. Sonra şeyh buyurdu ki, daraca tümünəl qədər budur, imanın dərəcələri. Şeyh burada iki dərəcədən qeydləridir. İki dərəcə dörd dənə mərtəbədən ibarət idi. Hansılar idi? Elm, yazma, istəyi, Xaliqdir. Yəni biri desə ki, mən qədərə iman gətirdim, Qədər bu 4 dənə əsas nölmaldır. Bilməyənsən ki, Allah Taala hər şeyi bilirdi qabaqcadan. Allah Subhanahu hər şey yazım qabaqcadan. Allah Subhanahu nə olur, isteyin olu. Hər şeyin xaliqi də Allahdır. Hətta insana minlərin. Hətta sənin imanın qədərə düz olsun. Sonra Şeyx buru ki, yukaddi bu hamatu'l qadariyə. Lakin bunun qədərlərini çoxsu inkar edir. Alladisən mahumun nabi sallallahu əleyhi və həzül ümmə. Halbuki Mecdusular deyirlər, 2 dənə xaliq var axı. Şəhər, zülmət xaliki bir də nur. Xeyr, xaliki. Yəni onlar oxuyublar məcdusulara. Oxşamaq olmaz İslamda. Ona görə neçə İmam Əhməd, və Abu Davud və digərlərə ibn Abi al-Asim və al-Lakai. Bunlar hamısı bəzisi riwayat ediblər. Və hadisi ki, ki qədərilər ümmətin məcdusullarıdır. Ola ki, çox hadis gəlib. Çoxsu zəyifdir onların pisliyindən. Zəyif hədislər deyib, lakin bu zəyifdir inşallah. Hə, o vaxta qədər onlar ki, Peygəmbər salsın doğru. Yo, Peygəmbər salsın doğru. Qədərlə başladı e, səhabələrin dövründə. İbn Umar. Səhl Müslimdə ad son birinci adiz. Gəllər yanımıza e, İbn Umar bu Kəbədə oturur deyirlər ki, bəs, bəs kub, e, İraqdan gələr ki, bizdə elə vaxt qədər inkar elədilər. Qədər yoxdur. İbn Umar biz onlardan uzaq olaq Səli muslimdə, imam muslim ən birinci, ən birinci bu rivayətdə başlayıb, yəni bu hədisdən. Yax, sonra şeyh buyurur ki, وَيَغْلُوا فِيهَ قَوْمٍ مِنْ اَحْلِ الْإِتْبَاتِ Və bəzi tayfalar bu məsələdə şişirdiblər. Yəni, göstərir şeyh cəbərilərə. Deyiblər ki, insan məcburdur. Şeyh deyir ki, bəzilərə bunu şişirdiblər, qədəri yəni, ispat eləməkdə. Hətta sələb olub da və ixtiyarı. Hətta deyirlər insanın qudreti və ixtiyarı yoxdur. Lakinlərdir. Cəbərlə. Və yixricun an afaalillahi və ahkamih, hikməti və məsalihə. V ümumiyyətlə cəbərlərə görə hikmət zədi yoxdur. Nə olur? Hikmətə görə olmur. Məsləhətə görə olmur. Hikməti hamısı inkar ediblər Və sonra buyurur ki, yixricun və ahkamih. Vəlakin burada bir dənə mülayisə var, onu qeydləmək lazımdır bu məsələdə. Bəzi günahkarlar dəlil gətirirlər, günahlayanda qədəri. Məsələn, o vaxt ki, biri günahlayır, deyirsən ki, belələm, olmaz, sən nöşbələdən, o dəlil qədəri gətirir, gəldi o məsələyə. Deməli, Anladım, ə, qədəri dəlil gətirir ki, Allahın istəyini oldu. Və sən demədin ki, nə olur, Allahın istəyil, Allah istəyil oldu. E, sən Allahı müxalif çıxırsan, istəyilə qarşıydın. Sən, yəni, düzgün saymır. E, Deyir ki, mən kulaqam, hər günahcədə ərzatlar. Və dəlillərdən də birinin onların, hələ adamların dəlillərindən biri, Adəm ə.sələmə hədisidir. Hədisidir? Yəni, yani, yani, hədislə Adəmdən gələn hədislə. Yəni, Adəm düzdür, Adəmə əsiyo, dediyi sözü yani, Musa. Adem. Musa, Adem. o. Yəni, Adəmdən gələn söhbət olan hədislə. Musa lə O vaxt ki, Musa lə Adəm mübahisə etdilər. Musa Adəmlə görüşdü və Musa dedi ki, Adəmə, e, sən bizim atamızsan. Bizi cənnətdən çıxartdın. Bu vaxt Adəm ona dedi ki, sən Musa hansı ki, Allah səni seçdi, sənilə danışdı, birbaşa vasitəsiz və öz əli ilə sənin üçün tövrat yazdı Allah sələtə ə.lə. Sən məni yəni, tənqid edirsən, o məsələdə ki, hansı ki, Allah sələtə ə.lə artıq onu yazmışdı, mən 40 il yaranmamışdan qabaq. Tövratda törrat. yox. Ümumiyyət, yazmışdı qabağcıdan. 40 il nərşeyi, Yəni burada yazılır ki, qablanın yaxlığı qəbilə yəni, 40 il əsənə. 40 il qabaq. Allah Allah, yəni adamı arəni adama yaratmasdan qabaq. Yəni adamı yaratmasdan qabaq artıq 40 il idi qədərdən. Ha, ha, qədərdən. Yəni, hə, 40 il keçəndən sonra. Hə, qədərdən. Yəni burada dilləşir görsən adam Ələsan dəlil gətirdi qədəri. Onu da biz də getirebilərdik. Bir iş görəy, də getirəyir ki, əsəm məhə günahkar lirsən. Allah təala məhə belə yazıb. E Və Musa heç nə diyəmədi. Elə bir ki, adam qalib gəldi Musa'ya. Yəni, hücətlə, dəlildə. Musa ya. yani, heç de, nə diyəmədi. Hədisi küsüdü mü? Gəsən, Hədisi küsüdü müməmdi. Məhədisi müməm. <coughs> Yəni imiz görüşdü abi. Yani. Ruhçu. Allah bilir. 80 Allah bilir e, e, Yəni samalarda. Bu peyğəmbər alsam Öləndən sonra hə. Bu peyğəmbər alsın. Peyğəmbər salsın artıq. Kimə vaxtir? Buxarim ustum ha, Bora edən. Səhifə. Səhram olmadı. Əgər Buxarim ustun rəh səhif də. Səhram olmadı. Nə dedilər sual. Buxarim ustun oldu. Nədir? Sonra endə 6614-cü adis. Muslim 2652-ci dır. Lakin burada mən istəyirəm bir də mənim nəsə bir aydın olmadı. O Musa sözü. Dedi ki, 40 il qabaq məni yaratmışdan qabaq. Bu sözdə mən biraz bilmirəm dəqiq. Mən də yadıma salın baxaram Buxari Muslimə şərhinə Fətrul Bariyə. Görüm şeyx yəni adam elə səbəblə bununla nə demək istiyib? Yəni 40 il qabaq. Çünki 50 min il əvvəl eşitmişik. Siz mən bunu biləndə deyə görəm. He, onlar bundan. O hədisi mənə afayanda orada yazır ki, Adəm Peyhəmədiyil müsaiqiyyə, sən yəqin ki, Allah o tövratda oxudun ki, və Adəm Allaha verdiyi vədi pozaraq cənnətdən qovuldu. Yəqin ki, orada onu oxudun. Musa ə.səlam deyir ki, bəli, oxudun. Deyir ki, səncə Allah bu tövratda, bu tövratı nəyi yardımlamışdır, neçə il qabaq yardımışdır? Deyir ki, 40 il. Deyir ki, indi mən qabaqdım, Allah s.əlamada gəl. Yazıbsa bu yazını, buna görə mən qını Yəni, orada belə də hədisi Hı -hı. demə ol. Yəni, mən baxmaq istəyirəm, bunu dəyiləşdirəm, sonra yaxşı. Olubisiniz, sabah dərsiniz var da, Hı -hı. sabah dərsiniz var, sabah dərsiniz var, inşallah. Sabah olubisiniz, bu hədisi şərhinə baxaram, deyəm, yəni, bu 40 il mənə maraqlandırır ki, növ üçün, burada 40 il, baxıq. <gülüyor> <gülüyor> Adəmin yaralanışdan 40 ləvvər yaradıb tövratı, orada da bu məsələ Yox, qeyd yəni olun. Yox, yəni, baxaram sonra, mən bilmirəm. Bazar Bu da bu dəs var da. Bu mütahəbədə ötbənin qısa vasitəyidir. Bu vasitə təvəssül. Siz ötbənin aktardı. Yaxşıdır. yaxşı yaxşı cavab gəlinmirsə sən. Sorşarsan yaxşı. Yaxşı, adamın necə cavab verək? Bəzi günahlayanlar dəlil gətirlər qədər və dəlil gətirlər adam hədisin. Və Vəlakin, bunu təbərilər deyir, ha. Yəni, onlar günarladırlar, Allah elədir. Amma qədərilər nə deyirlər, bu hədisi nə deyirlər? Bu hədisi, hələli Adəmin hədisindən Qədərilər deyirlər, bu hədisi biz qəbul ləmirik. Çünki əhəddir. Bir yolla gəlib. Yəni, bax, hədis bax belədir, hədislər, bax, məsələn, Peyğəmbər sallalları sənələ deyib ki, meclə girəndə, Oturma, hətta 2 rük'ət namaz qılmayınca. Sonra 2 rük'ət namaz qıl, sonra otur. Bu hədis məsələn İbn Ömer, Ömər ibn Xattab işiti Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Ovanı Xattab da filan keç nəsə belə rivayət getdi silsilə, gəldi çatdı məsələn Buxariya. Bu hədisəmən ədsin, məsəl Əli ibn Əbi Talb də eşitdi. Əbu Əbi Talb də eşitdi, avadan eşdəbilər belə-belə ikinci yol. Sonra Osman də 3-cü yol. Əmir ibn As də eşitdi. 4, yol var. Bu hədis On dənə yolla bu hədis gəlib ki, peyğəmbər sallallahu bunu deyib. Bu çox yolla gəlib. Amma elə hədislər var, az yolla gəlib. Elə hədislər var, bir dənə yolla gəlib. Bir dənə. Məsələn, əməllər niyyətlərə görə deyib, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib, "İlmanama bir niyyət." Bir də Ömər ibn Xattab Yəni Ömər ibn yandı deyib bunu. Bir dənə bu Ömərdən gəlir. Bir yolla. O, aqlanlilər, fəlsəfə əhli ya, daha doğrusu Ə, kəlam əhli onlar deyirlər ki, biz əqidədə tək yolla gələn hədisləri dəlil götürmücük Bizə gətir, sən əqidədə çox yolla gələn hədisləri, biz onu qəbul deyirik Subxanallah Yəni, biz deyirik, məyəl hədisin səhi olmağı üçün çox yol olmalıdır, yoxsa sənəd olmalıdır səhi Hədis ola bilər, tək yolla gəlsin qələr ki, sənəd səhi Əsas odur ki, sənəd səhi olsun bir də mətin, yəni sənəd yol hədisə yol səhiy olsun, əsas odur elə hədis var təkdir, tək yoluna gəlib səhiyyidir əsas odur səhiy olsun, əsas odur, çox gəlsin onda biz də, onda deyə bilərik ki yaxşı siz ki, o əqidə ixtidara söz sözünüzdən məyər onlar hamısı çox yoluna hədislərlə gəlib çox yoluna gələn hədislərlə elə şeylə və hədis yoxdur əslən elə şeylə və servis bu bunu inkar ediblə, deyiblər ki, bu əqidədə hüccət deyil. Səb bunu dəlil gətirmə. Bunu cəbərilər qədərlərə gətiriblər. Cəbərilər qədəri dəlil gətiriblər. onlar deyibl ki, hə. Fərzə tək onunla gəlib. Şəhbə, bu gətirmə? hüccət deyil. gəlir, gəlir. gəlir. Hə, hə. Amma cəbərilər isə Bu hədisi dəlil gətiriblər, deyiblər ona görə qul neynir, özə eləyir, günah, yəni bizliyidir. Amma hərin üstündə bacımar nə deyir, Adəmin hədisində? Deyirlər ki, Adəm ə.s. günah elədi və onun günahı səbəb oldu cənnətdən çıxmağına, lakin günahdan tövbə elədi fikirir, lakin günahdan tövbə elədi tövbesinden sonra Allah Subhanahu O'nun tövbesini kabul eledi ve düz yolunu yönetti. Günahtan tövbe eliyen öyle bir ki günahsızdır. Günahtan tövbe eliyen ele bir ki daha o günah onunla sayılmaz. Günahsız sayılır. Ve mümkün olabilmez ki Musa Aleyhisselat Ulul Azim Resullardan biri Atasının günahkar sayır. Hansı o şeydə ki hansı ki artıq atası tövbə eləmişdi. Musa ona görə demirdi ki sən günahələmsən. Ona görə tənqəd eləmirdi günahına görə. Ona görə tənqəd etdi ki onu o müsibət ki nə baş verdi. Ona görə tənqəd etdi ki yəni cənnətdə oturmuşduq. <gülüyor> o müsibət gəldi bu dünyaya Əziyyət oldu cənnətə düşməyə. Daha rahat olmadı cənnət düşməyə. Ona görə bu cəhətdən onu taksınlandırdı. Yəni günahına göre yok ki günah etdən ona göre. Çünki günahdan adama tövbə eləmişdi. Ona görə eğer lak biri indi də biri günah eləyib, sonra tövbə eləyib o günahına göre sen o taksınlandırıb iməzsən. Diyəməzsən nöqbələ edin. Tövbə eləmişəm artıb. Məsələn cəhəlliydə biri içirdi. İndi mən tövbə el mən düşüm o nə üçün üçürdün nə üçün üçürdün sən barcaq tövbəli yəni Musa aleyhisselam Adəmə onun günahına görə taxsızlandırmadı onun taxsızlandığı ki, o müsibət ki, o baş verdi ona görə ona görə, aydındır, inşallah aydındır səhərdə mi sən artım yox idi yəni bəlkə olacaq idi yani qalmadılar axı çünki cənnətdə nə iş son olur İşləşəliklə olacaqdır. olacaqdır. Dəlil odur ki, artım ola bilərdi. Artım ola bilərdi. Çünki Allah s.ə.v. adama xalq etdi, bir daha onu tək xalq eləmədik. Həvvanda xalq etdirsə, Həvvanda xalq elədi. Artım olmaq üçün. Cənnətdə amma artım, işləsə nə olacaq? Belə olmayacaq cənnətdə artım. Yəni, burda kim olmayacaq? Doğuma əzabı, belə şey yoxdur. Lakin insan istəsə olacaq. Burada. Lakin burda kimyə o? 9 ay və səra yoxdur əlişəy. Əziyyət və yoxdur. Hikmetlərində ondakı qovulmuşsa bu da varmışıq. İnsanlarla varmış. yo, yo, o dəmədi o ki, Ədəm ilə həvvə artım olmaqəydi. Yox. Artım olmaqəydi. Çünki artım olmaqəydi, ədəm ilə kifayətlənəcəydi. Lakin həvvədə yarattı. Lakin cənnətdə az qaldılar. Nəcə? Ha, bəli ha. Ha. Bəli, bəli. Yəni başa düşməyəm ki, zənnəndim, haxtım. Bu dünyada inşallah cənnətə gedən adamlar rezaletdir. İnşallah, təbii ki. Təbii ki, yəni biz adam elə sənin övladlarıyıq. Bəli, bəli, bəli. Sonra deməli, bu hədisi belə başa düşmək lazımdır. Aynındır. Yəni Musa onu təqsirləndirmədi günaha görə. Yəni günahına görə. Çünki günahdan altı tövbə eləmişdi bu. Və ya yəni, musibətçi olmuş, musibət ki baş verdi. Ona görə, ona görə e, cəbəliyilərə burada yəni, e, qədəri hücrət gətirənlər şeydir, odır. Lakin bir dənə də məsələ var, qədəri dəlil gətirmək olar, günahlarda yox, müşibətlərdə. Adam aleyhisselam müşibət üçün gətirdi qədəri dəlil, günahına görə yox, çünki günahından artıq tövbə eləmişdir. Ona günahsız halirdi. Müsibət, zünd dəlil gətirilir. Sən adam başına bir müsibət baş verir. Deyə bilərsən qədərdən. Allahın qədəri beləymiş, Alhamdülillah Amma bir araq çirdir, Allahın qədəri beləymiş. <gülüyor> Cünahta qədəri dəlil gətirilir. olmaz. Qədəri dəlil gətirilmək olar müsibətdə, bəlada. Ona fikir ver. Musa, ə, Adəm, Bəlaha görə gətirdi qədərə dəli, günaha görə yox, çünki günətə artıq tövbə eləmişdir və Allah onun tövbəsini qəbul eləmişdir. Belə demək olar ki, özünə asıl olmayıq şeylərdə həmişə qədər gətirmək olar, özünə asılı dövdüsünə. Bəli, özünə, o insan özü bilir nə özünə asılı özünə yox. Həmçə Ali bin Nəbi Talib qədərə dəli gətirmişdir o axt ki, Peyəmbər s.ə.v. Gəldi qaplarının yanına, dedi ki, namaz qılmırsınız, yəni kecə namazları düzdür, içəri girməmiş deyil o vaxtda qapılar indi müdür öldü yəni anglis qapılar dəmirdən əski idi asırdılar qapıdan o vaxtlar yox idi əsrimizin 20-ci əsrini əvvəlindən qapılar yox idi çox öyrədi qapılar yox idi əskilər idi qaldı ki 7-ci əsr qapı yox idi yəni Qapıda ordusundan var idi, yəni dəmir qapılar yoxdur, örtmək üçün əskiləri idi. Onun qədər heç kəs qapıdan arasında qalmayıb. Aydındır. Amma qaldı ki, çünki əskin arasında qalmaq da olmaz. Əskin arasında nə qədər sən şeydəsən, əskin arasında odan boğulmaz. Yəni, heç də olmaz əski, əskidir, əski yumuşaldır. Ə, amma o ki, qaldı, Rəsul Salasən gəlir, gəlir demiş ki, keçir də Fatım Anadilan evinin yanına, Təbii ki, gələndə gördü yatıblar. Dedi ki, "Məğer namaz qılmırsınız, yəni keçən namazları." Və Əlbənabi Talib dedi ki, "Ya Resulullah, bizim nəfslərimiz Allah Taala əlindədir. İstəsə biz qılarız." Peyğəmbər sallallahu daha və səlləm də əlinə qoyardı. döndü, əlin belə belə vurardı, vurur, vurub ayağına deyərdi ki, bu ayaq oxuyur, oxuyur insan ən çox şey incədələ. İnsan nə çox münaqişə edir, mübahisə. <gülüyor> <gülüyor> Kehf surəsi 54-cü ayə. <gülüyor> Şeyx Ali Əbdi Əli tələb burada, yəni doğrudan da düz deyir Əbdi Əli tələb. şey gətirdi biraz. Laçkin düz deyir, çünki insan yatanda qüvvəti iradəsi olmur axı. İnsan yatanda qüvvəsi iradəsi olmur. Tam Allah yəni, e, nəzarətə altındadır. Ona görə, bax, kəhv əhlinə, Allah s.ə.və kəhv əhlindən danışanda, oxu, istəyirəm, kəhv suresinin, kəhv suresi 18-ci ayə, Allah s.ə.və buyurur ki, və nüqəllib olun zətəli yəmini və rətəşiməl. Biz onları ya sağa, ya da hərdən sola döndələrdir, çevirərdir, bizdir midir Allah, çünki yatmışlar ki, İxtiyarlar yoxudur qüdrətləri, çönsünlər özləri. Deyilir, biz onları çevirirdik. Bir dəni, oxu bir dəni, nə deyir burada? Onlar yoxudur ikən, sən onları oyaq sanardır. Hə. Biz onları... 54. Biz onları nə? 18-18. yox, kəf... 18, 54. Ay, kəf 18 hə, kəf 18. Biz onları sağa-sola çevirirdik. Hə, biz onları sağa-sola çevirirdik. Ola... Deyil mi, onlar sağa-sola çevirirdik? Çünki onlar ixtiyarları yoxdur. İnsan yatanda ixtiyarı olmur, quvəti də. Çakır. Bu süt namazla gəlirsə, yoxsa vitr namazı ilə gəlir? Gecə, gecə namazıdır. Gecə qiyamülləldən. Qiyamıl. Şey, şey, onu Ərəblər Talib qəzətdən düz dedi. Yəni yatmışdıq, Allahın əlindədik. Hağındır. Yaxşı. Yaxşı qıtardı. Ha? Bu hədis Buxar, Müslimdən. Əli ibn Əvli Talibdən. Yaxşi hmm. Sonra ə, Deməli Şeyx buyurur ki, raxim oğulla Çox ixtic müxtəsər Etməklə Daha doğrusu elə müxtəsər etdi Qutardığı dərs edir Burada çünki şeyx Gətirir səmi dəlillər Yəni Qurandan Həmçinin ağlı dəlillər Ki, günahı eləyən dəlil Qədəri dəlil gətirə bilməz. Çünki insan neynəri öz eləyir? Onu yaza bilərsiniz, Ənam surəsi 148, ki, insan neynəri öz eləyir? Orada-burada ayədə dəlil gətirdilər ki, Allah elədir, Allah dedi yəmənədir, siz özünüz elədir. Allah s.ə.vələdə heç kəsə zülm etmir. İnsanlar öz-özlərini zülm etirlər.